Кожий почерк радиста ГЛК не завжди чіткий, повторює групи, в яких є по кілька п'ятірок, тобто збивається на безперервних точках. Сказано висі дає підстави твердити, що ГЛК – та група, яка діяла під Плескау на схід від лінії Пантера. По розгрому цієї групи була проведена операція під керівництвом Оберштурмфюрера Вондерліха. Двох десантників було вбито. Захоплена карта і схема укріплень у смузі 25 кілометрів. Це сталося в останній день лютого цього року, про що нас і повідомив оберштормфюрер Вундерліг. Рацію ГЛК ми більше не чули. На ваше запитання, де може дислокуватися рація ГЛК, відповісти не можемо. Надто велика територія на захід від Чудського озера, Плескау і острова. Можливо, це район Голбене, Алуксне, Валмієри, Цесіса, Валги, Виру. Таку територію промацати пеленгами можна лише ізблизька, тобто після того, як наша контррозвідка натрапить на слід російських розвідників-парашутистів. 20 квітня, гер комендант, змушений повідомити вас, що опівночі над лісовим масивом вбіреного мені лісу пролітав радянський двокрилий літак. Він летів низько, і з ганку я не міг побачити, чи скинув парашути, чи ні. 21 квітня. Гер комендант на вирубці знайшов слід від вогнища. І не згорілий сірник фабрики із міста Лієпая. Хтось був на вирубці, коли літав двокрилий літак. Я боявся, що мене застрелять, коли нахилив, щоб узяти сірник. 7 травня. Геркомендант. Учора вночі над масивом знову гуркотів літак, ще й крильми помахав. Парашутів я не бачив. Але цює моє серце, що він тут з'явився недаремно. Буду шукати слідів парашутистів. Сповіщаю, що боюсь. Здається мені, що й сам у них на прицілі, як і моя вся садиба, як добро. Вистежити б їх і одним ударом знищити всіх. Я став боятись навіть свого пастуха. Так наганяють на мене страху цілі літаки». Мабуть, скидають їм бомби проти вас, гер і проти мене. 18 травня гер -комендант. як ви й наказали, стежу за просіками і лісовими дорогами. Ходжу в ліс Дертилийко, вибраковую окремі дерева. Біля шосе щодня зустрічаю німецьких солдатів. Важко дізнатися... Справжні вони німці, чи російські парашотисти. Я просив свого пастуха, щоб він слідкував, обіцяв йому нові черевики, пальто. Та й я йому не вірю. Не гнівайтесь на мене, геркомендант, я слабий чоловік. 28 травня Геркомендант Учора на просіці зустрів двох одягнених у німецькі френчі. Обидва з пістолетами-кулеметами. Ложа дерев'яне, а під стволом колесо. Один добре говорить естонською мовою. Цей білявий на обличчя вродливий. Очі так і нишпорять. Другий привітався по-німецькому і запитав дорогу на АП. Цей дивився на мене підозріло. Якби я сам знав німецьку мову, я б із ним поговорив більше. Вони теж погано розуміють латиську мову. Я їх боюсь. Вночі думаю, ще зустрінуся і вб'ють мене. В якому секторі їхній табір, не знаю. Може їх четверо і переховуються вони на хуторах. Анітенес, Апшалас, Кранці». Там усі люди, які ждуть Червону армію. 10 червня. Геркомендант.